Thank you. neno litosimama na mchungaji Joffrey Ngige kutoka Seattle Washington kutana na mchungaji Joffrey Ngige kila siku ya juma kuanzia sainae kamili hadi hapo 5 kati makala ya neno litosimama na hakika neno litosimama na kabla nikuletee mchungaji Ngige siku ya leo ndugu mpendwa ningependa kuwakaribisha waimbaji kutoka kule sehemu za Kisumu wanajulikana kama Angazo Shingazi wanakuja wani ndugu mpendwa na wimbo wao wanasema kando ya mto. Na mimi umebarikiwa kuwa pamoja nasi na siku hii ya leo na kukaribisha moja kwa moja katika makala haya ambayo yanatujia kila siku ya juma na tunaendelea kusoma maandiko matakatifu leo tunaingia katika awamu nyingine na awamu ya tatu katika kitabu cha mwanzo ambapo neno litazimwa na mchungaji Geoffrey Gigge @goodsglobalradio.com 2134010095 kikumbuko mji wa zayuni ndumba Inayo mazuri mwezangu barabu nzuri ya karani inayopendeza kano ya mtu yule ndani tulipoketi hivi tukikumbuka ni wasayuni yumani tuliyo aridiwa inayomazuri mwezangu baranti ya kona ndani inayopendeza bado haujataambua bado riwake tendo jayo taone homi Badiiwa tunayotamani mwezangu Bora unturi your colony pendwa jinzi ambavyo nimeko famishia wanajielekana kama ngazi kutoka kisumu kando ya mto Jordan hapo ni katika makala ya neno litashamama na hivi karibuni namkaribisha mchungaji Geoffrey kutoka Seattle Washington katika awamu ya katika juma hili usiende matawi mazuri kila mtu ajawa na furaha tele Marafiki tunauwa ali kwa to cause them when tuka, oh oh. tuka uridi mji ulo andaliwa tunjio no meta meta mazuri ibi kilomtu ajawa na furaha tele manafiki tunagwa alika Tukaze mwendo go tukaburidhi mji ulo under your tenge na au jo tambuo uzuri wako teno joy to money wabiundu yake mkingi bidiwao tunayotamani mwenzangu barunturia kona ya kanani bende aujo mtambuo kwa uzuri wake teno joitomoni kwa bidudu yake njila tuliyopadigiwao tunayotamani mwenzangu I run to reach inayopendeza Mpendwa naamini kuwa umebarikiwa na, na wimbo huo kutoka Angazo Singers na kwa sasa namkaribisha mjongaji Joffrey Ngige ili aweze kuelekeza katika makala haya. Na milikuwa umemuita ndugu jamaa na mrafiki katika makala haya muhimu kabisa. Na karibu tena ili tuweze kubarikiwa ndugu mpendwa katika makala ya siku ya leo. Sulwaiko kusungumza mambo juu ya imani ya Ibrahim lakini leo vilevile vile mchungaji anatupeleka sehemu nyingine. Naamini kuwa umebarikiwa kuwa pamoja nasi na makala haya hebu walika rafiki mmoja wawili ili nao wazidi kubarikiwa. Mchungaji ingie kutoka share Washington karibu na wakati ni wako. Asandi sana asante sana na kupata vizuri sana ndugu Ontee na wakati huu ninashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi nyingine ili tuweze kuingia katika makala haya maalum makala ambaye Mungu amekusudia kuweza kuwaletea watu wake neno ambalo litasimama milele hivyo wasikilizaji wetu mahali popote pale tutegea. kupitia kwa hii radio ya Abaguzi Global Radio nami Ninawakaribisheni ili zote tuweze kuingia katika makara haya na tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Na kama vile nimewakaribisha hebu pia tuweze kumkaribisha mwenye hili neno ambaye ni Mungu ili kupitia kwa roho wake mtakatifu aweze kutuhudumia. Mapenzi yake ya kiendelea kufanyika katika maisha yetu. Hebu tuombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Asandi kwa kutulinda, asante kwa kutuwezesha kuwa na nafasi nyingine kama hii ili kupitia kwa radio hii yetu ya Baguzi Global Radio uweze kutuhudumia. Tunakukaribisha ndani ya mioyo yetu na ndani ya roho zetu ili baba wa viguni uweze kuendelea kutuhudumia na neno lako kama vile linavyosimama na litakavyosimama na lilivyosimama bwana uweze na sisi kutusaidia kuliweka ndani ya mioyo yetu iposa litakapoendelea kusimama na sisi tuendelee kusimama ndani yako tunaomba kwa ajili ya wasikilizaji wetu mahali popote pale wanapotutegea katika dunia hii uendelee kuwabariki, uendelee kukutana na mahitaji yao na asubuhi hii ya leo roho wako ulioahidi kwetu sisi wanadamu aweze kuwa ndani ya kila mmoja wetu nami na kama mtumishi wako ukaweze kunitumia na jina lako likatukukwe unapoendelea kujidhihirisha kwa wengi katika ulimwengu huu ukitusaha zote kwa ajili ya kurudi kwako ambaye kumekaribia zaidi tunapoanza hadi tamasha naomba kwako pamoja nasi na mapenzi yako yafanyike kwetu sisi zote katika jina la Yesu mokozi wetu. Amina. Wapendwa wasikilizaji wetu, ninawasalimu tena mahali popote pale mko, ikiendelea kuwakaribisha tena na tena katika neno hili ambalo litasimama daima milele. Na jana tuliendelea kuangalia juu ya Ibrahimu Fada ya akuendelea kuzeka na alikuwa sasa anaona ana miaka michache ya kuishi. Akaweza kumuita mtumishi wake aliyoitwa Eliyaza na akaweza kumwea, kumuapisha ya kwamba angependa arudi katika kule aliyotoka Ibrahimu aweze kumletea mtoto wake Isaka. Mm mwanamke ambaye angekuwa mke wake. Na baada ya mazungumzo kati ya Ibrahimu na huyu mtumishi wake, tuliona ya kwamba mtumishi alitaka aweze kujua kama akienda huko na yule mwanamke atakampata akatae kuru kuja katika nchi ya Kanani, je, angerudisha Isaka huko? Lakini akaonywa kaambiwa asidhubutu. Viko akaambiwa wewe uende na Mungu aliyeniahidi na akanileta katika nchi hii atakuongoza. ninaamini ya kwamba. alisikiliza kwa maana alijua Ibrahimu ni mtos, ni mtu wa imani. Na ndipo tukaona ya kwamba, akaapishwa kiwapo hicho na akaambia mwanamke atakapokataa kiapo hicho kimefunguliwa kwake ndipo akachukua ngamia na akaweza kukwea akielekea katika nchi ya Mesopotamia na ndipo akafika katika eh, Mesopotamia hata katika mji wa na, wa wa wanahori eh, wa na ndipo akaweza kutulia pale palipokuwa na kizima cha maji ndipo wakati wasichana walipokuwa wanakuja kuteka maji akashindwa sasa nitajuaje ndipo akakumbuka ahadi aliyoahidiwa na Bwana yake na akaomba ya kwamba Bwana aweze kufanikisha uh, safari hiyo yake na akaweza uh, ku, ku, ku, kutaja mpaka Bwana wake Ibrahimu jinsi Mungu angeweza kumfadhili na alipokuwa anasimama katika kisima kicho Tukaona ya kwamba ana uh, akaomba msichana nitakao muomba anipe maji kunywe, naye akiwa huyo ndio atakao umemchagulia Ethan akubali kuninywesha maji na ajitolee kuweza kunywesha angamia hawa na hapo hapo ndipo tunaona Rebeka alitokea na akakwea akamuomba maji alipomwona muomba maji Lebeka haraka akatoa mtungi wake na akamnyosha huyu msafiri maji kisha akajitolea kumsaidia kuweza kupea ngamia wake maji Gamia kumi tuliona kuwapatia maji sio kitu raisi lakini ni kwa sababu huyu mtumishi alikuwa ameomba hivyo nasi tunapoendelea kusikiliza neno tunafundishwa kitu hapa ya kwamba kumbe hata mambo mazike ambayo hatuyawezi na mlepelekea Mungu kwa njia ya maombi. Mungu naye anajibu kadri anavyopenda. Na hivyo ndipo huyo msichana akanywesha angaamia huyu area za akiangalia na macho. Ndipo baadaye alipowalipokwishamaliza kunywa maji, akaweza kumpatia zawadi maana alijua huyu ndiye yeye na kisha akaweza kumuuliza je wewe ubinti wa nani ndipo akamuelezea yeye ni mtu wa, me, wa, wa, wa ni, ni mtoto wa wa bethweri mwana wa Milka aliyemzalia Nahori na ndipo na akajua kweli huyu ni familia ya Ibrahimu ndipo akamuuliza kwenyu kuna nyumba ya wageni na mwisho we, mstana akaenda huko na baada ya huyo mtumishi kumtukuza Mungu wa mbinguni ule msichana akakimbia akaelezea baba yake na ndugu yake na akakaribishwa katika nyumba ya Bethany na neno linasema hapa ndipo sasa akaweza kukaribishwa na hata kabla hajakula akaweza kuwaelezea yale yote yaliyotokea tangu alipotoka kule na akaweza kuwaelezea yeye ni mtumwa wa Ibrahimu na akasema hawezi kula wala kukunywa ila kwanza waweze kukubali kumuelezea kama watakubali kitokeo lilotokea kati yake na huyu Rebeka pale mto pale gisimani na kwa kweli tukaona akaambiwa neno lililotoka kwa Mungu hakuna mtu analolipinga Ndiyo unaona hata wewe kuwa mahali huko ukumbuke ya kwamba Mungu ndiyo aliyoweza kufaziri hata ukawa pale na ndipo basi akakabio akaka, akaka, Rebeka ndiyo huyo mchukue uweze aweze kwenda kuwa mke wa mtoto wa Bwana wako na baada ya familia kuconsort Rebeka kweli Rebeka the following day wakaweza kuondoka na tukaona aliporakiwa na Isaka akaweza kuingizwa katika hema ya Sara na akampenda sana Isaka na akaweza ku, ku, kumchukua kuwa mke wake Hapa ndipo tuliona ya kwamba kumbe vijana katika wakati huu tulio nao ni wakati mgumu tunastahili kurudi nyumaa tuone ni jinsi gani watu wa zamani walivyoelenda wa katika kumhushisha Mungu ndoa zao na kuhusisha wazazi wao na ndipo hapa tunaweza kuweza kujifundisha ya kwamba tukiwa vijana tunapowahudhiza wazazi wetu ndoa zetu na mambo yetu na kumuweka Mungu mbele basi mambo haita lakini tukaona jana ya kwamba vijana siku hizi wameweza kupotelea mbali wakidhani kwa sababu wamesoma sana hakuna haja ya kumuuzisha Mungu katika ndoa zao hakuna haja ya kuuzia wazazi wao na ndio baadaye wanarudi kuona makosa wanaoyafanya na mwishowe wanakuwa na shida ambaye ni shida kubwa sana hivyo ndipo basi tunaambiwa kwamba wakati huu tunapoishi ni vizuri kuweza kumweka Mungu mbele kwa kuwa tunapomweka mbele yeye ataendelea kutuongoza katika hali hali zote na ndipo tukaambiwa kwamba wakati tunapooantia oh, ni vizuri kuweza kuangalia tusifungwe nila na watu wasioamini maana hakuna urafiki kati ya haki na uasi. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Na hivyo wapendwa, hakuna ulingamifu wowote kati ya Kristo na Badieri. Na hakuna sehemu yoyote kati ya watu wawili anaoamini na asie. Amini Na hakuna mapatano kati ya hakaro la Mungu na sanamu. Maana sisi ni hekalo la Mungu. Mungu anasema tusifungwe nila na hawa wasioamini kwa njia isiyostahili na kwa hivyo tunaambia ya kwamba ni, wa, ni vijana uh, vijana ni vizuri kujua ya kwamba wale ambaye hawajaamini imani ile ulio nayo ni vigumu sana kuwavuta kutoka chini kuwaleta katika imani ile uko naye na kwa hivyo unapotaka bwana awe baba wako Nawe na ule na mwanawe binti wake anasema ya kwamba ni vizuri kuangalia example nzuri ya Isaac alimhusisha baba yake na alikubali hayo yote na akafanikishwa kwa hivyo ndipo tunaona tukaona ya kwamba ni vizuri kuweza kuwa na uh, hali hiyo na wazazi tukaambiwa ya kwamba ni vizuri pia kuangalia kuwa tukihusika tukiangalia watoto wetu jinsi wanavyoendelea na tusikose kabisa kuachilia watoto waende njia zilizostahili tukiona tuwaonye na tuambie na tuwasaidie na kutoka kwa matokeo ya Ibrahimu tuliona ya kwamba Isaac alifanikiwa na akawa mlizi wa ahadi zilizyoahidiwa baba yake na ndipo tunaona ya kwamba ee, e, e, hali i, vile ilivyo vivyo inavyostahili kuchukuliwa leo tunataka kuangalia maisha ya aisaka na mke wake vile ilivyoweza kufanikiwa na shida zilizopatikana ndani ya nyumba hii na jinsi Mungu alivyoweza kuhusishwa katika maisha ya nyumba hii na wakati mwingine jinsi walivyokuwa kama wanadamu wanapungukiwa na hali ya matokeo hayo. Kwa hivyo wapendwa ninawakaribisheni moja kwa moja ili tuweze kuingia katika awamu ya siku hii ya leo. Katika mafundisho mahubiri ya siku hii ya leo. Ambalo ni fundisho la mwaalum linasema linatoka katika kitabu cha mwanzo 25 kutoka 19 eh, eh na mwanzo saba eh, kwa hivyo 19 mpaka 34 na chapter 27 basi wapendwa hapa tunaona Isaka ambaye ni mtoto wa Ibrahimu akaweza kufurahii na akafurahi na na Rebeka baada ya mama yake kuwaga dunia sasa amekuwa ni kijana amekoma amepata mke amefurahi lakini sasa Tunaambiwa ya kwamba iliwadia wakati ambaye wamekaa muda si muda hawakupata watoto. Aizaka kama kuhani wa nyumba. Akaweza kumwelekea Mungu na kumuombea mke wake. Na baadaye mke wake akapata mimba. Na alipopata mimba bipo tunaona ya kwamba akaweza kuwa na si, na shida katika mimba alio ipata. na alikupokuwa na shida aliweza kwenda pia mbele za Mungu kumuuliza ni jinsi gani shida hii inaweza kutatuliwa na Mungu kupitia kwa malaika wake akaweza ku kumuelezea ya kwamba ako na mataifa mawili ndani ya, ya tumbo yake. Na ndipo neno linasema akaweza kuambia hao watoto wawili wanashindana ndani ya tumbo yake. Na ndipo wana kwa sababu kumbuka ya kwamba Isaka mwenyewe ndiyo amemwomba mke wake kwa sababu alikuwa tasa. Leo hii mtu akijulikana ameolewa na hawezi kuzaa, vijana wengi kwa sababu hawahusishi Mungu katika ndoa zao. Kazi kubwa wanaofanya ni kutupilia ule msichana na kumtupa mbali na kuweza kuoa mwingine anaoweza kuzaa. Ningependa ninge ijulikane ya kwamba tangu pale mwanzo Mungu alisema wawili wanapounganishwa na bingu inaposhuhudia wawili wakiweza kufungua ndoa hakuna kitu kinao kuwatenganisha aidha wamepata watoto ama hawajapata hilo sio jambo la kuwatenganisha na hawa wazee wetu wa imani Tunastahili kuweza kujifaha kujifundisha kufu, kufu, nao. Tunaona baada ya muda ambaye walikaa wali alikaa muda mrefu lakini akaona mama hapati mimba. Isaka akamwomba Mungu kwa ajili ya mke wake na Mungu akamkubalia na mke wake akapata mimba. Na ndipo basi alipoweza kupata mimba ya hawa watoto wawili ambayo walikuwa ni mapacha walipokuwa wakisindana ndani ya tumbo yake. Akashangaa sasa hii nitaishije? Akaenda kwa Bwana na yeye na Bwana akamwambia mataifa mawili yako ndani ya tumbo yako na wataanza kufarakana tangu kwa tumbo yako na mkubwa atamtumikia mdogo na siku zake za kuzaa zilipofika basi mapacha walikuwa ndani ya tumbo wa kwanza alipotoka ndani ya tumbo ndipo neno linasema alikuwa mwekundu na yeye akaweza kufuatwa baada ya kupewa jina listo esao akafuatwa na mwingine aliyomshika kisigino naye akaitwa Yakobo. Na wakati huu kumbuka ya kwamba wa, uh, walikuwa wamekaa over 20 years. Alikuwa uh, wakati huu wakati mama huyu alipoza aitaka alikuwa amekaa naye kwa miaka 20. Na ndipo neno linasema ya kwamba watoto hao walipokuwa wali kila mmoja alikuwa na ile tabia yake Esau alipendelea mambo ya kufanya uwindaji na akakaa nyikani kazi yake ni kuwinda Yakobo naye akakaa katika nyumbani akisaidia na mama na kufanya shughuli za nyumbani na ndipo tunaona ya kwamba walipokuwa jinsi wanavyoendelea neno linatuambia mzee alipenda mawindo ya mtoto wake sana Hapa kuna mafundisho makubwa Basi hivyo hivyo tunaona ya kwamba baada ya hawa wazazi kuweza kufahamu hawa watoto jinsi walivyokuwa ndipo neno linasema ya kwamba wakawaangalia ikikumbukwa ya kwamba malaika alikuwa amewazungumzia hasa Rebeka na akamwambia mke mume wake ya kwamba vile malaika alivyoweza kuzungumza na ndipo uh, e, e, Rebeka mwenyewe Akakaa, akiangalia tabia za hawa watoto na neno linasema mzee naye kama vile tunavyojua mtoto mzaliwa wa kwanza anakuwa attached sana kwa wazazi lakini aisaka, akapenda akapenda Esau kwa maana alikuwa anamletea mawindo kila wakati nalebeka naye kwa kukana yakobo kwa jikoni akamtenda sana na neno ninasema ya kwamba eh, katika maisha na tabia za hawa watoto zilikuwa tofauti kabisa na tunaona yakobo ya alikuwa anaendelea kusikiliza na alikuwa na, a, a, anatumia ugongo wake kwa kwa kusikiliza mafundisho sana ya wazazi na alikuwa ana tabia ya pekee yake. Na neno linasema ya kwamba baba yao ama kama ilivyo desturi hawa watoto yani Isaka na um, mke wake ambaye walikuwa wamefundishwa na baba yao wakaendelea kufundisha watoto Ha, hawa. Na wakaendelea kuwafundisha juu ya Mungu wa biguni ya kwamba mzaliwa wa kwanza ana maana sana katika nyumba na wakamwafundisha ya kwamba mzaliwa wa kwanza ni lazima aweze kuwa mtu anamcha Mungu Akishika sheria za Mungu na akiweza kuwa kuhani wa familia na akaambiwa yule anachukua uzalio wa kwanza ni lazima aweze kuwa mwaminifu kwa Mungu maana ni kupitia kwa uzao wake ambaye mkombozi wa ulimwengu atazaliwa na kwa hivyo lazima aweze kujitolea kwa kuwa na uhusiano wa Mungu na kushika sheria na kuoa kadri Mungu alivyo panga. Na ndipo basi Ayzaka baada ya kuwafundisha watoto wake haya wale eh, kulingana na Mira yule aliyezaliwa kwanza bio nao kuchukua uzaliwa huu. Lakini tunaona hapa Esau alikuwa yeye ashuuliki na mambo haya. Alikuwa hata sheria za Mungu anasikia ana, anajisi hizi ni, ni ni ni nira ambaye inampatia kifungo. Yeye alikuwa anapenda anasa furaha za ulimwengu huu, kukaa akifanya mapatipati na kuendelea kufanya mawindo mawindo, lakini mambo ya udini alikuwa hataki Na kwa hivyo ilikuwa hiyo ni kifungo kwake. Na ndipo akaona akaendelea hata kuchukia hizo sheria za Mungu. Anaona sasa hii mimi sitaki kufungwa fungwa. Nataka kuweza kufanya yaliyo mapenzi yangu na niweze kufanya yale yanaofurahisha roho yangu. Hivyo ndivyo hata leo watoto wanapozaliwa ndani ya kanisa la Mungu. Wanapofika mahali, wanapojihisi kwamba sasa wamesoma Wameelimika wanaona kanisa ni sungua. Wengine hata hawaombi. Wengine hata hawataji kuchukia mambo ya kanisa. Na ninashangaa katika nchi hii ya Amerikani wengi wanapotoka katika nchi mbalimbali kwa wakiwa watu wazuri wa kanisa. Wanapofika hapa kwa sababu ya kukibisana na masaa, hata Sabato ya Mungu wanaiharibu. Hawajali. Na wanaona kana kwamba wao ndio waliofanya bidii sana wakaweza kupata nafasi ya kuja katika nchi hii wakisahau ya kwamba ni wengi waliokuwa katika American Embassy in Nairobi na wao Mungu akawapatia kibari, wakapata visa ya kuja katika nchi hii lakini wanapofika nchi hii wakati ule walikuwa wanaomba Mungu nisaidie Mungu nisaidie wazazi wanaomba watoto wanaomba lakini wanapofanikishwa wanapofika nchi hii wanamtupilia Mungu bali hivyo ndivyo wanavyofuata nyayo za Esau na matokeo ya Esau wapendwa ilikuwa mabaya sana maana yeye mwenyewe kama vile tutakavyo kuona utaona jinsi mtu akikataa maajizo ya Mungu Muku, mtu akijitenga na mpango wa Mungu, hamalizii vizuri. Unaweza kuona kama unamalizi unaendelea vizuri. Unaweza kuona umepata manyumba, unaweza kuona unapata kazi nzuri, elimu nzuri na unaendelea vizuri. Lakini mwisho wako hautakuwa wakubariki, wakubarikiwa, maana hauna mibaraka. Kwa hivyo Esao akaweza kupusa sheria za Mungu. Kwa hivyo hata sabato ya Mungu hakuweza kuishika. Alifurahi katika uh, patipati katika hali ya kufanya yaliyo mapenzi yake na yale ambaye angefurahisha nafsi yake. Rebeka alipokuwa anaangalia huyu mtoto wao mzaliwa wa kwanza, alikumbuka maneno yaliyozungumzwa na malaika ya kwamba kwanza atatumikia mdogo na akaweza kumkumbusha mme wake maneno haya yaliyozungumzwa na maraika lakini hata hivyo mzee kama vile alivyokuwa amefunganishwa na mtoto wao wa kwanza alikuwa anajua hayo lakini alikuwa anaendelea kusukumia estao apate urithi wa kwanza na nipo tunapoangalia katika kitabu cha Mwanzo 25:23 Kumbuka hii ni maneno ilizungumzwa na malaika ya kwamba kuna kabila mbili ndani ya tumbo yako na yule mkubwa atamtumikia mdogo Yakobo naye aliweza kukumbuka na kusikiliza maneno yaliyozungumzwa ya na baba yake na akaelezewa na mama yake tena na tena ya kwamba yeye ndiye atakaokuwa kuwa wa kwanza lakini sasa alikuwa anashindwa itakuwaje hivi na Esau angali ako pale alitamani sana kuwa na uzaliwa wa kwanza na alikuwa halili kuwa mzaliwa wa kwanza ili alidhi mali ya baba yake lakini alikuwa nataka kufanya kama vile babu yao Ibrahimu alivyokuwa nafanya, kutoa kafara kwa Mungu, kutoa kafara kwa ajili ya familia na kuendelea kupot, kupata mibaraka ambaye iliahidiwa Ibrahimu. Hiyo ndio kitu aliyokuwa natamani sana Yakobo. Na akaweza pia kukumbuka akiambiwa na baba yake ya kwamba Atakae mlinzi ama mzaliwa wa kwanza walipokuwa wakifundishwa huyo ni kupitia kwake ambaye mkombozi wa ulimwengu angeweza kuzaliwa kwa hivyo yakobo mambo haya alipokuwa ya waza na kuyawazua alikuwa tamani sana vile anavyoweza kupata uzaliwa wa kwanza kwa hivyo kwa njia ya makini na kumanikinika akaendelea kutamani sana mambo haya na akaenda kuanza na kuwazua juu ya uzaliwa wa kwanza manake alipenda mambo yanaokuja kuja alipenda mambo yaliyo mbele yake lakini hakuwa na sana na mambo ya sasa ilikuwa ni kinyume kabisa kwa sababu Esau alikuwa nataka mambo ya hapa kwa hapa mambo ambayo ni very temporary ambayo dunia hii ndiyo inaweza kuopa mambo haya na hata watoto wetu na sisi wenyewe tunaangalia hayo hayo mambo ya sasa mambo ambaye ni ya muda kutembea na kuendesha gari nzuri kukaa na nyumba nzuri kuweza kuishi na kukula vinono mambo very temporary ya ulimwengu huu haya ndio yaliyokuwa yanaangaliwa na esau lakini Yakobo alikuwa anaangalia mbele anaona mambo kwa imani kumbuka imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa anaangalia mambo ya mbele anaona uzao wake ukija kuzaa mkombozi hiyo inamfurahisha ni future anaangalia mambo ya usoni wapendwa tunaangalia tunaona ya kwamba katika hali hii Alikuwa anashangaa na sasa Esau yuko hapa na ye ndiye mzalio wa kwanza nitawezaje kupata mambo haya Aliweza kuanza na kuazua na kama mwanadamu akaanza kufikiria ni jinsi gani anavyoweza kunyakua uzalio huu wa kwanza ili aweze kupata nafasi ya kuweza kuwa yeye ndiye atakao kuwa kitoa kafara mbele ya Mungu kwa ajili ya familia na aweze kuwa ni fundia kwa familia yake ambaye mkombozi angezaliwa na ni yeye ambaye angeweza kupata ile ahadi ambaye iliahidiwa Ibrahimu na Mungu na kama vile unavyojua mawazo ya mwanadamu ni madanganyifu hata watu wa Mungu na wazee wa imani wamedanganywa na mioyo yao siku moja Esau akaweza kwenda mawindoni wapendwa na akarudi akiwa hajapata mawindo alikuwa na njaa sana na akakuta Yakobo naye anatengeneza ndengu nyekundu sana nzuri zikionekana na akaomba ndugu yake Nisaidie hii ndugu yangu hiyo chakula kizuri unapika. Na ndipo basi huyu ya kobu akachukua nafasi kama mwanadamu ya kuweza kum yaweza kumulanzwi ama kumuulii kumchukua nafasi ya kupata uzalio wa kwanza. Akamwambia basi kama wataka chakula changu ninataka uniuzie uzalio wako wa kwanza kupitia kwa chakula hiki Akamwambia chakula siwezi kukupatia mpaka na wewe unipatie nipe nikupe unipatie uzalio wa kwanza nami nikupe chakula Ndipo huyu mtoto ambaye hakuwa anaangalia mbele alikuwa anaangalia njaa yake tu aliyokuwa naye nice. Njaa ambaye labda kama angeingia kwa baba yake angepata kitu akule huko lakini kwa sababu ameona chakula cha ndengu na hicho ndicho anataka akauliza swali ikiwa sasa mimi niko katika hali ya kufa uzaliwa wa kwanza unanifaa nini katika mwanzo 25 katika haya zarazini 30 akauliza hivi hapa inatuambia Yakobo ame vile amepika e, chakula na akamwambia Yakobo. Eh, akamwambia nipe chakula hicho. Na 22 tu sawa akasema, mimi niko karibu kufa. Sasa hii uzalio wa kwanza unaniambia utanifaa nini? Chukua. Na Yakobo naye kwa sababu alikuwa ni mjanja, akamwambia uniapie na akamwapia na akauza uzaliwa wake wa kwanza huyu kijana ambaye hakujali mambo ya usoni akauliza itanisaidia nini hii uzaliwa wa kwanza haiwezi kunisaidia We chukua na unipe chakula ni mara ngapi tunauza uzaliwa wetu mungu wa kwanza Mungu ametuisha Mungu ametuokoa Mungu anatendelea kutusaidia Anta tumefanya ametufikisha mahali ambayo watu wengi hawajafika lakini kwa sababu ya very temporary thing tunauza ulizi wetu Hoyo kijana akauza ulizi wake kwa chakula ya muro mmoja tu na deepo neno kwa chakula ya muro mmoja akaweza kuapa ya kwamba ameuza uzalio wake wa kwanza tunaelezewa ya kwamba yeye hii si, haikuwa ni shida hii lakini ni kwa sababu ya kutamani kile kitu anaona angeweza kwenda kwa baba yake na angepata chakula na akaweza kuapa na ndipo akaingia katika shida kubwa lakini hata hivyo alikuwa kulingana na mashati alipokuwa anapewa na baba yake ya kwamba mzalio wa kwanza ni lazima ashike sheria za Mungu ni lazima aweze kufuata utaratibu katika ndoa ni lazima aenende kulingana na mapenzi ya Mungu hiyo ilikuwa ni kifungo kwake Kwa hivyo akaweza kupeana uzalio wake wa kwanza na akajisikia hata ni kama amefunguliwa kifungo ipo neno ninasema akaapa na akaweza kumuzia haki ya mzalio wa kwanza ilikuwa ni kama mzaha tu lakini tutaona mambo vile itakavyokuwa baadaye naye akapewa mkate na chakula cha ndengu na akakula na kwa kweli kwa sababu sasa amefunguliwa anaweza kufanya vile anavyotaka anaweza kuachana na hizo sheria za Mungu hivyo ndivyo wengi wanayouza uzalio wa kwanza na ulindi wao wa katika shughuli za mambo ya wakati huu ili waweze kuwa na nafasi wengine wamelewa katika kanisa la Mungu wengine wamejua sheria za Mungu kumi pamoja na sheria ya sabatu lakini kwa sababu ya kutavuta dora kwa sababu ya kutafuta mali ya ulimwengu huu wengi wanaikanyaga kanyaga shabato ya Bwana kwa sababu ya, kutlip, ya, ya, ya ya pesa wengine wanasema katika nchi ya Marekani ya kwamba hapa kuna mabiro mingi sana kweli kuna biro nyingi na Mungu alikutoa katika kule ulitoka na akakuleta hapa wengi sana wanalia ni vipi wanavyoweza kufika katika nchi ya maliakani We uko katika nchi ya maliakani na hata uwezi kukumbuka Mungu unafanya kazi masaa 24 siku saba kwa juma ati kuna unasahau Mungu Biblia inasema toka baba zayni Umegeuka na umeniacha kanameniacha nirudieni nami nitawarudia ndio unaona ya kwamba unafanya masaa 24 ama masaa uh, madabu kila siku lakini hauoni kile unafanya pesa unaingiza kwa mfuko zinakuta mifuko iliyotoboka na hapo neno linasema baada ya asao kuweza kuuza uzalio wake wa kwanza na akaweza kusikia ameweza kufunguliwa kifungo sasa akafanya yaliyo mapenzi yake lipo neno linasema akaoa wake wawili na walikuwa wanaabudu miungu mingine akaoa na wazazi wakaweza kuwa na na na na kukasifiwa sana wanahuzunika wakahuzunika maana alioa kule kule katika nchi ya Kanani kinyume na mpango wa Mungu kwa hivyo unaona sasa kule kuuza uzalio wake wa kwanza ni kana kwamba uzalio huu ulikuwa mmemfunga sana baada ya kuuza alikimbia na kuoa wake wawili Ukiangalia katika kitabu cha mwanzo ishirini na sita aya na ina alipokuwa na miaka 40 na, mi, na, na uh, inasema alipokuwa na miaka 40 akaoa Yudidi na Basimati hawa wakiwa ni wasichana wa Kanani wa, wa huko sehemu hiyo ya Kanani na roho ya Esaka na ya Rebeka zikahuzunika na zikawa na uchungu kwa ajili ya hawa wasichana wa mataifa watu ambaye hawaamini tena ame and, ameendelea katika raini ya Kaini ya polygames yani ya kuwa wake wawili hivyo amekasata kata kata uzalio wa kwanza kulingana na utaratibu wa Mungu amekataa ulithi wa kulizi yani zile agano Mungu aliyoagana na Ibrahimu amekatan e, mpango wa Mungu wa mkombozi kupitia kwa kizazi chake kwa hivyo hii ilikuwa ni condition moja ya kuwa mwulizi wa kwanza ameivunja na alikuwa maana yake ilikuwa imesema msioe watu wasioamini. Na ndipo basi mwishowe alijaribu kutafuta uzalio huu wa kwanza na tutaona vile alivyolea. Na ndipo basi ikaweza kuadia wakati ambaye kama miaka ilivyokuwa inaendelea kusonga. Huyu mzee akaendelea kuzeka ndipo akamwambia huyu kijana wake maanake huyu mzee naye alikuwa anaona lakini kwa sababu alikuwa nafungwa sana na upendo wa mtoto huu mzaliwa wa kwanza alikuwa anaona ni mpaka ampatie hata kama ameoa wake wawili anaona huyu huyu ndiyo atakao kuwa mzaliwa wa kwanza akamwambia nenda kule katika katika mawindo Unitafutie chakula kizuri kipenda unipikie Uje niweze kukubaliki kabla sijafa Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo saba aya ya 3 na 4 Akamweleza Nenda unitafutie chakula uniwindie mawindo unipikie Uje uniletee ni ni kule nami niweze kukubaliki kabla sijakufa. Na kwa sababu anaji, a, Rebe, a, Isaka alijua ya kwamba hapa kuna mashindano maana mke wake hapendelee hivyo. Na anapinga maneno hayo kabisa. Na anataka Yakobo aweze kuwa ndio mlidi. Naye Isaka alikuwa anataka kumbaliki huyu kijana. Na ndivyo basi Rebeka akatikia maagizo hayo. Mzee alikuwa amezeeka mpaka macho yame yame yamefunga. Yame, yame yaani alikuwa ameshakuwa kipofu. Hivyo hata akizungumza hakujua kama Rebeka yuko hapo au hayuko, lakini alizungumza akiwa hapo na hiyo ilikuwa anafanya kama siri. Na hivyo akaamua ya kwamba Hivyo ndivyo umesema nami nitavunja hiyo. Ndipo tunaona Lebeka akaamua naye afanye mengine. Maana anaona mzee wake anafanya yale yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Na akaweza amejaribu kum, kumusawishi na huyu mzee hasawishiki. Na ilikuwa kulingana na desturi mzee angefanya karamu kubwa. Ya kuweza kumfanya huyu mtoto kuwa mridhi wa vitu vyake na mzaliwa wa kwanza lakini kwa sababu anaona kuna opposition ya Yakobo na mama yake sasa anaamua kufanya kisiri. Hivyo inavyofanyika hata familia zetu. Mzee akiona kuna opposition ya mama anaanza kufanya mambo yake peke yake. Mama akiona mzee anapinga yale anaofanya anaanza kufanya mambo yake. Na ndio unaona ya kwamba nyumba nyingi hazibarikiwi kwa sababu kila mmoja anafanya mambo yake. Mungu alipowaunganisha wawili alisema wote wawili waweze kuwa kitu kimoja. Wanapofanya shughuli wafanye kwa pamoja. Lakini kwa sababu ya ubinafsi mambo haya haitendeki. Nandipo basi huyu mama akaenda akamwita Yakobo akamwambia mwanangu nisikilize nenda kafika nenda, nenda katika kundi la kondoo ukanitualie wana wa wana mbuzi wawili walio wema ili we, nami niweze kuwafanya ya kwa baba yako kwa ma, kwa baba yako ili umpelekee akule ipo aweze kukubaliki naye aweze kukubaliki kabla hajakufa Unapoangalia maneno haya inakuelezea nini Neno linakuambia ya kwamba inakuelezea ya kwamba vita iliyokuwa hapa sasa katika nyumba hii ya, ya, ya Esau ya, ya, ya, ya, ya Isaka na ndivyo unaona ya kwamba basi huyu Esau ameenda kuinda na anangojea ana anafanya haraka sana ili aweze kumletea baba yake na mara tu alipotoka Rebeka naye ameanza jama zake hapa. Biblia inasema hivi, ya Rebeka alitaka kuweza Yakobo, kuweza alitaka sana kupatia Yakobo mibaraka ya baba yake. Haijalishi hata kama ni kwa lazima ama ni vipi. Na ndipo aliposikia maneno haya akaweza kumwambia Yakobo. Angalia baba yako Nimesikia akizungumza na Sao. Akamwambia nenda ukaniwindie mawindo ukaniletee chakula kizuri nikufune nikubariki kabla sijakufa. Na mimi ninataka hivi mwanangu, unisikilize. Anamwambia Yakobo, nenda kwa kundi unitafutie wana mbuzi wawili. Dipo nami niweze kuwatengeneza maana ninajua chakula baba yako anataka ili umpeleke akule na ndipo aweze kukubaliki. Yakobo alikataa mambo haya maana alikuwa kufanya hivi ni kufanya kinyume na mpango wa Mungu na tena ni kumdanganya baba yake Akamwambia mama yake Dugu yangu ni, ni, ni, ni mwili wake ni wa malaika Na mimi ni mtu aliye na mwili mwororo na baba yangu akinipapasa atajua mimi ni Esthenia Kobo na ataweza kunilaani badala ya kunibariki. Lakini Rebecca akamwambia, Rana yako ikiwa utaaniwa iwe juu yangu. Lakini usikilize mwanangu. Nenda ukanileteha hao Na akaweza kwenda na akawaleta na mamake akakatekea chakula kitamu na lebeka akachukua mabasi ya Esau iliyokuwa huko ndani ya nyumba na akachukua uh, zile ngozi za wana akamfunga Yakobo mikononi naye akaweza kumpatia chakula kile alichokitangeneza na akamwambia Yakobo apelekee baba yaka baba yake ili akule ili abarikiwe Biblia inasema esao, akiwa mawindoni Yakobo akaja kwa baba yake. kamwambia baba nimekuja. Amuka ule. Ndipo akaulizwa we ni nani? Yakobo akasema mimi ni mwanangu Esau mzaliwa wa kwanza. We nimefanya nimeptengeleza ile chakula ulitaka. Eh, Isaaka alishangaa msangao mkubwa. akashindwa kwani umepata haraka namna gani? Akamwambia Mungu wako, Mungu wako amenisaidia nikapata. Ndipo isaka akamwambia Taribu nikupapase ili niweze kuona kweli kama ni wewe ama siwe Na Yakobo akakaribia esaka Biblia inasema sauti ninasikia ni ya Yakobo lakini mwili ni wa Esau kwa sababu ameweza kumugusa mkono akasikia malaika Na ndipo hakutambua ni hila anafanyiwa na ndipo basi akambariki. Lakini bado alikuwa na mashaka akamuuliza, wewe ni wewe kweli eh sawa? Biblia inasema Yakobo alipokuwa amesimama mbele ya baba yake, alikuwa ameenda tufa hangeweza kulitweet, akasema ndiyo. Na ndipo basi niletee chakula nikubariki. Niku akamsongezea na kwa sababu mapua yake ilikuwa inafanya kazi akanusa zile chakuguo za Esau na akaweza kusikia kweli ni Esau Basi wapendo tunaona kitu hapa kimetendeka baraka ambaye ni ya mzaliwa wa kwanza akabarikiwa katika aya ya ishirini na uh, Genesis 27 eight mifaka kadhati inasema akaweza kumbaliki akasema Mungu nakubariki na akubariki na kwa, kwa chakula za aina yote na mvinyo mataifa yote wakutumikie na, mas, na makabila wakusujudie na watoto wa mama yako wakusujudie na atakaye Qur'ani araniwe. na atakaye kubaliki abarikiwe na baada ya Ya Yakobo akatoka mbele zake na wakati huo huo Esau naye anakuja akiwa amehoma amehema ame hema, hema. ametengeneza chakula kizuri soma katika aya ya akamletea chakula kitamu baba yake akamwambia baba amka ukule cha, ukule mawindo ya mwanao unibariki Esaka akamuliza wewe ni nani Esaka akaanza kutetemeka alipoambiwa Esau Esau alipomwambia ni mimi mtoto wako wa kuzaliwa wa wa kwanza Esau akatetemeka kutetemeka maana alijua ya kwamba amefanyiwa hila na amebariki yule ambaye hakuana tarajia kubariki. Lakini ikumbukwe ya kwamba Mungu alikuwa amesema hivyo, lakini kweli Mungu alikubali hila hii Asha. Hila hii ilifanywa na Rebecca na mwanawe Yakobo haikuwa ndio mpango wa Mungu wao tia walijiretea rana ambaye ilikuja kuwa shida kubwa kwao na ni shida ambaye ilifuata kizazi mpaka kizazi. Itaka akatetemeka lakini hakuwa na lingine akamuuliza ni nani huyo aliyokutangulia. Naye nimembariki na abalikiwe. anasema nilimbaliki na basi ataendelea na Ndipo nan, neno linasema Yakombo alipoweza kuchukua hiyo hali kwa hila mm, wapendwa ilikuja kumletea shida sana. Ndipo tunaona ya kwamba katika uh, katika mwanzo hii 27 baada ya yeye kubarikiwa katika mibaraka ya Hira hata kama Mungu alikuwa amesema kama wa, laiti kama wangengojea Mungu maana Mungu angempatia hii uzalio wa kwanza kama vile alivyokuwa amesema kwa njia zake na kwa mpango wa Mungu lakini wao waliona wasaidie Mungu wakafanya Hira na ndio unaona mzee huyu hata alipokuja kufahamu ya kwamba amefanyiwa Hira Alikumbuka maneno yaliyozungumzwa na malaika na akajua ya kwamba ni kwa njia hii Yakobo ameweza kuondoa shida za mzee maana mzee alikuwa anataka kufanya kinyume. Kwa hivyo hakumuona ni mwenye dhambi sana aliona kweli Mungu amemtumia aweze kuon, kuondoa shida zangu. Lakini hata hivyo Mungu alikuwa amesema atapata mibaraka na angefanya hivyo kwa wakati wake yeye mwenyewe ni wengi sana wanatangulia Mungu badala ya kumngojea Mungu wengine hata wanapooa wanapoona kwamba <coughs> hawapati mtoto wanaanza kwenda kwa waganga wanaanza kwenda kwa wachawi wanaanza kutangulia Mungu badala ya kumngojea Mungu Unapoangalia Rebecca. katika tendo lile alilolitenda iliweza kumtenganisha na mwanaye huyu Yakobo ni lele maana hakumuona tena wakati alipopata mibaraka ya Yakobo alikuwa naona amefanya dhambi kwa baba yake amefanya dhambi katika moyo wake amefanya dhambi kwa Mungu hata kama alipata utaliwa wa kwanza alikuwa na dhambi na dhamiri iliyomsumbua sana katika maisha yake na dhambi hii iliendelea aliendelea kuiungama katika maisha yake na iliweza kuleta madhara makubwa kwake yeye mwenyewe na kwa uzao wake na vizazi from generation to generation ndipo basi yesao naye aliyeuza uzalio wake wa kwanza unaona ya kwamba yeye mwenyewe Alitafuta uzalio huu wa kwanza kwa njia ya Ata upanga lakini hakupata. Unapoangalia neno linasema ya kwamba yeye mwenyewe alilia kilio kikubwa. Na Yakobo alimhakikishia yule nimembaliki. Nimembaliki na atabalikiwa. Na Nimempatia hata uwezo wa kuwa juu yako. Kwa hivyo nyakati zile u, u, uzaliwa wa kwanza ulipokuwa uko mkononi ni mwake, aliudharao na akauza kwa chakula. Lakini saa ile imeenda. Sasa anajaribu kuutafuta hata kama ni kwa upang, upanga, ni kwa upanga. Biblia inasema alilia kilio kilio toka ndani yake. Hivi ndivyo itakavyokuwa wapendwa kwa watu wengi wanaofurahia nanga za ulimwengu huu. Fikumu nango wa rehema uzababofungwa. Watatafuta kujiunganisha na Mungu, lakini they will be too late. Mtatafuteni Mungu madamu anapatikana. Maana kuna wakati ambaye tutajaribu kumtafuta lakini hata patika. Hesao alikuwa analia kwa baba yake ni bariki, haujabakisha hata mbaraka mmoja tu. Lakini hata mmoja hakuwa haikuwa yako. Ni baraka ambayo ilikuwa imebarikiwa ya Yakobo. Haingeweza kuchukuliwa tena ili Ibariki wewe na mimi wakati wa mrango wa lahema utakapofungwa hautafunguliwa kumbuka wakati wa ru, wa, wa Nuhu mlango ulipofungwa wengi walikuja kulialia hapo kwa mrango wakisema Nuhu tulikusaidia kujenga hii bina. tulikuwa tunalete pito tulikuwa tunalete e, e, tunaleta e, rambi tusaidie sasa tumekubali maneno yako lakini they were time bad. walikuwa katika wakati wao umekwisha utakuteni Mungu madam anapatikana. Kwa ajili ya chakula kimoja tu, kwa ajili ya njaya ya siku moja, aliuza uzalio wake wa kwanza. Na alipoweza kuona shida hii, it was too late. Unapoangalia katika Wahibrania moja, neno linasema hivi. Wahibrania haya aya ya sita, na saba. inasema basi wewe kama esa. alieuza kwa 90 Kwa badili ya chakula cha mmoja wewe na mimi ukifuata zanyao za esau. utauza urini wako wa ufalme wa milele kwa ajili ya matabu kwa ajili ya kazi ambaye unasema ni kulipa mabiro ambaye unasema ya kwamba ni hii na hii aliweza Uza uzalio wake wa kwanza kwa chakula tu hata wengi tunasi mungu kwa sababu ya chakula tu 62 secondly na sabato ya na kufanya kazi zime hiyo ni pesa tu unataka na pesa hiyo kwani ni ya nini si ni kununua chakula katika mambo ya maisha haya Maana mwajua alipoutafuta hakuupata Aliweza kulia kilio lakini hakuipata. Wewe nawe kuna wakati unaokuja Utatafuta uogofu huu, hautaupata lakini leo uko mbele yako na Mungu anasema, "Ninakisha ndani ya moyo wako. Ukisikia sauti yangu, Nifungulie. nami nitakula na nitakunywa na wewe ukinifungulia." Ukini Yeye hakuweza kufungiwa mlango wa kutubu lakini angeweza kupata uzalio wa kwanza tena hata hivyo alipokuwa halia haku anataka tu aunganishwe na Mungu ama alikuwa naona dhambi yake lakini alikuwa naona matokeo ya dhambi usivyoona dhambi zako hauwezi kuungama lakini matokeo ya dhambi zako itakufanya ulie na moyoni huna repentance kwa sababu ya kunyimwa sasa anaitwa katika biblia mtu asiye amini. na kusweke kwako na mtu kama yeye anaendelea kuakilisha wale ambaye wamejua ukweli na wamesacrifice wokovu kwa ajili ya mambo ya ulimwengu huu ni langu ya kwamba tusije tukafungiwa kama esau Watu leo wanasema wacha tukule kwa sababu tutakufa. Hawana tumaini la siku ya usoni. Ni ombi langu ya kwamba tuweze kuangalia Mungu aliye mwanzilishi wa, ima, wa imani tunaoamini. Tusije tukauza uzalio wetu wa kwanza kwa mambo ya ulimwengu huu. Hebu tuweze kuendelea kuangalia Yesu aliye mwanzilishi wa imani yetu. Na unasema kazi nzuri nilioianza ndani yenyu, Mukini mkiniakilia mimi ndio nitakaoimaliza. imaliza imani iliyo ndani yetu tukimwatia Mungu atamaliza na wapendwa anasema tazama niko katika moyo wako ninabisha naye ni nani atakao nifungulia yeye niingie ndani yake mile na ninywe na yeye Mungu ninamuomba aniingie aingie ndani ya moyo wangu sijui kama wewe ungemfungulia yetu siku hii ya leo. Akusamehe dhambi zako na makosa yako na uovu wako na aweze kupatikana kwako maadamu anapatikana. Usije ukawa wakulia kama Yeshau. Mimi ninaomba Mungu anisaidie. Hivyo ndilo ombi langu. Ikiwa hilo ndilo ombi lako na wewe, hebu tuombe kwa pamoja. Baba wetu na Mungu wetu nao tupenda sana tunakushukuru sana. Tumeona kisa hiki cha hawa watoto wawili waliokuwa kabisa wamepitana. Tunaona Yakobo hata kama yeye ulikuwa umesema atakuwa ni mlizi bado aliingiwa na ubinafsi na kuchukua uridhi kwa njia ya hila ambaye ulimletea shida katika kizazi mpaka kizazi. Esau walikataa wa uridhi na akauza kwa chakula ya mlo mmoja tu. Kristo nasi tumeuza urithi wetu wakuwa watoto wako kwa ajili ya siku kwa ajili ya mambo ya ulimwengu huu baba wengine ambaye wanavunja sheria zako wamezivuja kwa sababu ya chakula cha mlo mmoja tu tusaidie zote na kama vile unavyosema uko ndani ya mioyo yetu na unabisha nasi tunaamua leo ya kwamba tunakufungulia ingia ndani ya mioyo yetu ule na unywe pamoja nasi na utusaidie ili tusirudi nyuma tuendelee bere daima tunaomba mapenzi yako yapanyike katika maisha ya kila mmoja wetu Unapo tubaliki bariki wasikilizaji wetu kila mahali wanapotegea sauti hii ya ya kupitia kwa Abaguzi Global Radio. Bariki hii radio yetu na zaidi uendelee kutubariki zote kwa jumla. Tunaombea nchi yetu, tunaombea nchi hii ya Marekani, tunaombea wafalme wanaotawala, tunaombea kanisa lako na mapenzi hapa afanyike kwa kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Tumeomba Amen. Asante ah, sana mchungaji Geoffrey Ngige. Katika makala ya muhimu tumekuwa nayo mdungu mpendwa wa hii kama hii. Wow. Na uwa, na neno hili. Na ukitaka kutufikia moja kwa moja, kutana na mchungaji Geoffrey kila siku hapa hapa ndani ya AGR @globoredi.com. Nambari yake ni mbili, tano, tatu, mbili, moja, tatu. 6060 nambari yake ya simu ni 2532136060 ukitaka kuongea pamoja na haya Hayabashi kadi katika makala ya neno litasimama mashiku yale wanao tutamatishia tunaenda mpaka kule Shemza Nairobi tukiwakuta Nairobi KMTCSD kwaya na wimbo wao na Shema Jacobo ndani ya, ya Abokshi Global Radio wimomo na automatisha makala haya muhimu kwa siku ile leo ama juni 213 ina 01 0095 egrfm ama globalradio.com ni enda kwa sasa ni bolo una giza ndugu wangu mpendwa naamini kuwa umebarikiwa na makala ya shiku ya leo na ukipenda kutuandikia moja kwa moja tukute moja kwa moja ndani ya abagshiglobalradio.com vile vile katika msai shuni na mane nambari yetu ya shimu ni 213401000t5 sufuri sufuri sufuri ndani ya abagshiglobalradio